itzasko un Echeverría gunon keixo gunon irungo badiskidetuak elkarteko kidea zara aholkularia Eta bueno, zuek bereziki hemen etorkinekin lan egiten duzu astealdeanik. Eh bueno, ba etortzen dira batez ere ba, arazo juridikoak edo dituzten etorkinak, e, bai, ba, beraien ba, egoera administratiboaekin zer ikusia dutenak, baina baita ere ba, bestelako ba arazoak, ba abidez eh baien padronamendua, ba, e, ba, Okitetzako txartela edo bestelako arazoak. E, azkenengo biru bi urte hauetan ez, behin da beriz den e, gora ekonomiko larria dela eta igarri alduzue e, torkin gehiago daudela, edo bertakoek eskatzen dizuete ere laguntza gehiago, aipatzen da ere, etorki nianitz e, bere herrira itzultzen ari dela, pixkatzen da argazkia. E, bueno, momentu enten, ba, igual pixkat e, naspia bada da, e, zahon egoera, ba, jendia itzultzen ari dena, baita ere, ba, beste pertsona batzuk, ba, baimena bat galtzen ari dira baimen hori, ba eh lana galdu dutenez, horren ondorietako bada ez ditutela kotizatu eta beraz txartela edo baimena berritzerakoan ez dituzelako betetzen ba, eskatzen zaizkien balio baliabide ekonomikoak. Etorduan ba ez direne ez iristen minimoietara eh baimen hori kendu egiten zaie. Gero baita ere, ba ikusten dena da baita ere jendeak ez zula baliabide naikorik, bai janari edo beraien etxe bizitzak ordeintzeko, zekiz, e, matenari den egoera soziala baneko larria da, eta larriagoa da. da Eruitzan zaizu, hiendartea oroar kontziente dela, etorkinen egunerokoa, eta baldintza prekario ez, azkenan gizaskoide batzuk urratzen zaizkie egunero eta egunero. Bueno, aberdeantik handoa, azkenian, eh ba la gente ya ba, va consciente azkenian bizi laguna dea denak, ez? Denak bizia ba, hemen Iruneen edo ondarribin, edo mintzat gure herritan eta gure bizilagunak diak, bai baina bai atzaritarrak bai bertakuak, ez? Azkenian denak herritarra gea ta e, denak bizi dugu egoera hori, e, bai egia dela eta agian ez gea hain consciente E, ba, hori atzerritarrak gure harian daudenak, atzak ateguk dakagun ba, base soziala edo familia. Hortuan errekur txualdetrikan ez egoela hauetan ba, askoz ere zailagoa dute. Ba, zutelako ba, laguntzan mango dieten familia bat edo. Eta emakumeile dago kienez, e, betidanik dira emakumeak orokorrean sistema patriarkatu hontan kaltetuagoak, baina e, are gehiago emakume etorkinak horre, gainera hitzalean aurkitzen dira. Bai, gehien bat hori. Gure alkartera urritzen dian, emakume ba, gehienak dia etxetan laraia egiten duten emakumeak, e, interna bezala ez, esaten dena. Gehienak, uneko laro gehial, laro gaitamarra, baliteke pues, egotia ba, kontraturik gabe zituzelako paperak. Eta ba, batzuk egoera honean daude, ez ba, beraien enplegatzaileak, E, ba, bueno, bai, e, ba, bai soldata eta bestelako ba, laguntza edo maten dietelako, bueno, laguntza edo bintzata, azkenian, ez, eta kontraprestazio bat, baina eta beste batzu ba, oso egoratxe harrian. Eta dira, ba, kasu horieko kerrenak. Ez, e, azkenian, e, beraien herrialdetan duten egoeran gatikan, ez, laguntzeko behar horregatikan, ba, normalian, balintza, lan balintza oso txarrak e, agonatzen dituzte. Aipatu duzu interna, horrek esan nahi du, e, etxe batean lan egiten dutela, etxe horretan bizi direla, eta aixialdirako ordu zenbatuak e, dituztela. Bai, hori da. E, legea, kontratua duten pertsenak, ez, horren e, du den bezala guztiak ez dute kontratua, baina, bueno, normalian e, nahizetak kontratu hori ezin egin, ba... Minimoiek respetatzen dira, normalian, baita ere, izaten ba, dira e, hastian, e, egun jai, jarraian, eta gero, ba egunean, normalian izaten dituzte ba biru ordu jai, uno jai, edo H e, atxeden atzeko, baina malare, nahiko gogorra izaten da. Egunen dira egoerak ere, nahiago dutenak, e, egunerokortan kortan, etxetik ezatera, e, polizieren beldurrez, e, kalean ere, Sori txarrez krisiak e areagotu egin du jende asko beldurrez bizi da. Bai, gehen bat hori, e, paperak ez ditu ba pertsonak, ez? Eh irregularki daudenak, hoiek dira ba, beldur gain dutenak ze eh hartzen malima juzes, poliziak arabatzen malima ditugu, hortikan ba bueno, prozedura bat hasten da eta kasuaren arabera, baina bueno, normalian ba, multa batean, isun batian e, amaitzen da prozedura. Eta ba hori ikustenari garena da, ba gerota gehiago ba, dagoen eh egoeragatikan ez administrazioak ere dirua jaso berdu lanaola baitz eta adiritela pues, e, aurretikan ja multa bat e, zuen pertsona zuten ba pertsonaieengana berriro bajuaten, ez? Pero etxetara ed orrela eta berriro ba beste prozedurak irakitzen. Ta arrasakeria zer diozu hemen eh? eskualdean nola dago egoera? Habe, denetikan ikusten da. Osa, batez ere, ba, igual, entzuten dituzun, ba, komentarioan gatikan eta hola ez, e, bose, torri dirak anpotikan, edo daudela dirug laguntzak eskatzen, horrelako gauzak entzuten dira. Baina, bueno, azkenian, konsientizan behar dugu, ba, denak pertsuna garela. Eta bai, kanpokoak, bai bertakoak, osea denenak e, dugula eskubidea ba, bertan egoteko ta eta, eta dauden baliabidetaz ematen malu ditute eskubidea hori, ba aprobetzatzeko, laguntzeko tala badago jende asko ere pres dagoena. Mm. Baina detik handago za azkenean, adibidez hemen eskualdean ba atzerritikan etorritako jende asko dago, bizi lagun asko azkenean. Laguntza ipatu duzu, tazpin barretuko dugu adizkietuak elkarte bat dela, irungo lapitzea osoan zaudete, behar bat entzuleren bat edo beste, ba ez dakit bihotza haukitu diozu eta animatu da egunen batean, edo etortzera laguntzera, edo janariare banatzen duzu. E. Bai, hori, e, joba batez ere, hori, ba, bertando aukaguna da, e, bueno, ditugu bialdertiaz batetikan, juridikoa, Eta, bueno, baita ere, ba, eta egiten ditugu, ba, beraz hori norbatiek, ba, zekitzu, ba, tallerren batean edo parte hartan denun nahi, nahi baldin baluke, ba, e, ba tortzia, eta baita ere, hori, bai, janaria edo arropa izango balugu, ba, jendidak ez, ba, baita ere, baina batez ere, un horretan berko lugu e, genukena izango nistatik, hori, ba, janaria, janaria, ze, eguera ja nahiko larria da eta hori hasiera batean hasi zuen proiektu uneekin ez janaria, janaria banatzeko proiektuarekin ba 10 20 bat familia zian e, laguntza hori jasotzen zutenak eta momentu honetan ba 40 50 60 familia inguru izango lotira era zego era larria da zori charrez Bada hialdi bat luzatuko dugu, e, onerat etor daitezen, lapitze hau zoan, elkarte interneten erarrukitu daiteke zuene kontaktua ez da. Bai, bai hori da, e, bai, monot gaude, e, Facebooken baita ere e, gure web horria e, badaukagu, irungo elkarteak horrian sartuta, bertan badatzen izue bari, e, gure web horriera. Ekaskun mi esker eta animolan lan honekin. <laughs> ba, eskerrik asko.